Glazbeni ciklon odaja o tem, kako izstopiti iz zvočne zanke 20. stoletja. Pozdravljeni v še enem glasbenem ciklonu. Potem, ko smo se v predhodnih oddajah dotaknili samih izvorov povojne elektronske glasbe, v današnji oddaji nadaljujemo z glasbenimi in geografskimi razširitvami teh prvih naporov. Domet praks, ki sta jih zastavila konkretna in čista elektronska glasba, se je v tehnično-estetskem smislu izkazal kot neomejen. New York, Milano, Tokio, Varšava in Utrecht so s svojimi studiji preuzeli pobudo in predstavljajo prve znanilce ekspanzije nadaljnih posegov v samobistvo glasbene materije. Glasbeno bi lahko rekli, da je bil razvoj elektroakustičnega medija dvoplasten. Notranji vzgibi so ga vodili tako k konstruiranju lastnih specifičnosti, kot tudi k iskanju sprave s tradicijo. Na drugi strani pa je bil to aparat sposoben zvočnosti, ki je uho do dotedaj ni poznalo. Po prvotnih primitivnih filtrih, modulacijah in snemalniki z opcijo predvajanja različnih hitrosti se pojavijo bolj izpopolnjene naprave, Spatializacija z naprimer, difuzijo štirih neodvisnih posnetkov, predvsem pa kombinacije sintetizerjev in računalnikov, ki so dopuščali popolno avtomatizacijo v procesu komponiranja. Izpopolnjevanje procesa komponiranja na magnetni trak je pripeljalo do vprašanj o izvajanju teh del, interpretacije kompozicij in nasploh do zgodbe o odsotnem izvajalcu in izvočnikih, ki so ga zamenjali. Zadeva se je začela razpletati konec 60-ih let z vrsto del, ki so kombinirala trak in klasične instrumente. Nadaljno razvoj tehnike je omogočil transformacije posnetu zvokov na kraju izvedbe same. V osrče elektronske glasbe pa se je naselila tudi možnost improvizacije. Glasbene aktivnosti iznotraj studija so korenito spremenile tako prakso kot izkušnjo glasbe. Uloge glasbenika, dela in poslušalca pa so bile, glede na preteklost, vse manj jasne. Studio je postal novo mesto glasbenikov, mesto, kjer sta se združevala individualno ustvarjene in vrsta kolektivnih aktivnosti. Konec komponiranja kot strogo individualizirane prakse pa nakazuje to vsaj še dva vidika. Delitev sredstev, produkcije in predvajanja in pa dejstvo, da je večina studijev operirala znotraj širše institucije radija in televizije ali izobraževanja in raziskovanja. Novi pogoji ustvarjena so močno vplivali na vsebino glasbe in v nič manjši meri na način, na katerega je glasba dosegla poslušalca. Ritual koncerta je zamenjala elektroakutična glasba, generirana znotraj prostorov radija in posredovana preko komunikacijskega omrežja. Ker je razvita s posredovanjem aparata, ki je omogočal modifikacije vseh vrst, ima nova glasba napram tradicionalni glasbi tudi izložen semantični vidik. Prej kot s tekstom jo lahko primerjamo spodobo. Mesto glasbenika je vsemanj zapisano z izražanji, misli, posredovanjem znanega jezika in bolj temu, ki pregiba glasbeno govorico v komunikaciji s poslušalcem. Ta glasbo vse bolj razumeva neposredno, brez zatekanja k ustaljanjemu kodu. Neposrednost deljene izkušnje je zamenjala izkušnjo interpretacije. V današnji oddaji se bomo posvetili dvema centroma uvodnega uvajanja elektronske glasbe v sferu množičnejše distribucije. V prvem sklopu, ki bo obsegal pet del, si bodo sledile kompozicije Iva Maleca, Bernarda Parmeđanja in Francoja Bajla. Vsi našteti so delovali v okviru skupine za glasbeno raziskovanje, ki je kot naslednica studija Desai še vedno delovala znotraj francoskega radiodifuznega sistema. y tengo una imagen y digo que voy a echar <laughs> a partir de que van a decir que la debería haber tenido. Y pues yo jugaba de juego previo para que yo pudiera decir de la derecha o de la izquierda, o de la derecha, o de la izquierda, y pues que para que pudiera ver que ya al principio hay un biral sobre que ya va a dar, y como así que principalmente como parte de grupo que para que pudiera lograr llevarse para que podrá que te percibir político. Yo digo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 Te quiero dar a que te que te van a dar a los chicos que te van a dar it would be good to summarize all the regions of the world and the different types of animals that live there and the different types of plants that grow there and the different types of climate that exist in the world and the different types of people that live there and the different types of culture that exist in the world Allora io mi narrare di me ho anche il traditore ora ci è arrivato un uomo bello e uguale al regno quella io già io per alla pescaio il primo povero al te quattro le spide al mio andare di Natale V drugem in zadnjem sklopu današnje oddaje bodo sledili raziskovalci Utrechtovega studija tamkešne univerze. Prvi studio na nizozemskem je vzpostavil Philips v Einhavnu že davnega leta 1956, ko pa je štiri leta kasneje ugotovil, da studio bolj kot komercialnim služi praktičnim potrebam komponistov, ga je sklenil predati v roke zainteresirani Utrechtski univerzi. Studijo utrechtske univerze se je sprva imenoval tem. leta 1968 pa se je preimenoval v Inštitut za sonologijo. Zlata doba studija je nastopila leta 1964, ko je vodstveno funkcijo prevzel Gottfried Michael Kenig in studijo popeljal do svetovne slave. Kot neodvisni glasbeni, univerzitetni oddelek še danes predstavlja magnet za raznovrstne komponiste z vsega sveta in enega izmed centrov razvoja programirane glasbe. Jaap Vink, Fritz Ali Reza, Mačejki, Luktor Ponce in Jost Kunz so skladateli, s katerimi se bomo znova spomnali zlati 60-ih let. Želimo vam prijetno poslušanje. Vihar vseh viharjev, ki vam odmaši ušesa šesa. Glasbeni ciklon. Divja vse aktorek, tik preden pograjete svojo posteljo.